Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše, Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Jozef z Davidova rodu a ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl, buď zdráva milosti plná, pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi, jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Andělí odpověděl. Duch svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou, vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, jsem služebnice páně, Ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Slyšeli jsme slovo Boží. spolu bratři Biskupské kněžské a službě, sestry a bratři, drazí psátelé a poutníci. Přivádí nás sem a na svatou horu slavnost paní Marie Neposkorněné. My jsme dali té slavnosti tak dlouhý název a ještě máme několik překladů, takže nikdo neví přesně, jak tuto slavnost nazvat. Čím to je? Možná, že liturgisté měli udělat jeden krok a sice rozdělit ten evangelní úryvek a nezmiňovat pak už početí Krista, protože my se setkáváme s tím, že si chceme uvědomit, že pana Maria je člověk, první člověk, kterého se nedotkl do smík. Proto jsme četli ten úryvek ze starého zákona, abychom si uvědomili, co se odehrá z první knihy Mojžíšovi. A mohu vám položit otázku, kdo při té odpovědi hospodinovi se zachoval podlejí. Adam, nebo Eva. Zaprvé zhřešili oba, ale Adam místo by byl statečný. On se chová podle těch nových ideologií, no, tak to všechno svede na svoji ženu. To ona. Ale my si musíme říct, že Bible toto neříká. Bible vypovídá jasnými slovy. A také, když si otevřete katechismus katolické církve, tak k této pasáži máte podobný výklad. Myslím, že to je zapotřebí si uvědomit, protože slavíme tuto slavnost, tak spolubraci, když jsme studovali teologii, tak víme, že každé dogma má být dokazováno z písma, z tradice, a tady najednou jsme svědky, že toto dogma bylo vyhlášeno nikoliv na koncilu papežem. A vlastně z jakého textu vůbec vycházíme? My jsme četli z, z listu římanům, dnes při lituru oficiu čtení, ale rozhodujícím místem pro tuto slavnost v Bibli je naopak Lista poštola Pavla Efezanum 1.9, kde se říká, že Kristus je druhý Adam. A o paně Marii víme už od svatého Ireneje, že ji nazýváme druhou Evou. V tom smyslu, že tyto první lidé skutečně nemuseli prožívat. Onen pocit Zrady, urážky a opuštění, kterým je každý náš My dneska žijeme ve světě, kde se mluví o korupci. Ano, korupce existuje. A nejhorší korupce podle latinského přísloví je těch nejlepších. Nejenom nejvyšších, ale těch nejlepších. Ti, když se zbortí, tak je zle. S tímto zápasili svatý Augustin. A tato slavnost neposkvěleného početí k nám přišla z východu. Ne pod tímto názem, ale jako početí Pany Marie. Přišla dolů, přišla přes Balkán, no, přišla současně i se svatým Cyrilem a Metodějem. Proto, jestliže se odvolává někdo na sil Metodejskou misií, tak nemůže vyškrtávat panu Marii. Protože s tímto svátkem k nám přišla taky modlitba zdráva s Maria. My jsme se ji nemodlili v té doby. Protože tato modlitba se vytvořila v té zemi, která nejvíc trpí a trpěla v minulých letech v Syrii. A byl to vlastně zpěv přinášení obětních darů, Později. Nejprve to byla jako přímluvná modlitba a končila slovy požehnaný plod života tvého. Jméno Ježíš přidali nevíme teď, kdo, zda kartuzián v kolině nad rýnem anebo krakovský. Ale to jméno Ježíš se do této molitby dostalo tehdy, když křesťanská vojska zvítězila a zachránila srbský Beograd nad samotným sultánem. Protože slovo Ježíš bylo válečné heslo. A tak také začneme chápat, protože k tomu slovu Ježíš Maria, tak víme, že Žán Dark měla své heslo Ježíš a Maria, když šla do zápasu. Proč na našich sloupech je obraz paní Marie Imakuláty a je to vzpomínka na vestfálský mír, ale má ještě v sobě jinou, bych řekl, stránku věci. Když byl zavražděn Albert Waldstein, Nemohli najít generalisima armád. A tak se rozhodli a řekli, naší generalisimou bude ona, neposkorněná, imakuláta. Ale pro pána Jána, co pak pana Maria někde bojovala? Velela někdy armádě. Ale protože říkáme, že ona je druhá Eva, to znamená žena, člověk bez jakékoliv viny od počátku početí, tak vlastně tak je také ale obrazem všech těch žen ve starém zákoně. Tam máme ženy. Máme statečnou ester, statečnou Judith, máme statečnou Jael, tak bychom mohli postupovat. A je také coba si uvědomit, že vlastně v té základní myšlence, proč křesťané dali paně Marii tento referát, je ta skutečnost, že když jsme byli jako tady ti nejmenší a báli jsme se, hledali jsme, kdo nás ochrání, tak jsme se schovávali pod maminčiny sukně. A tuto myšlenku měli všichni, i ti otrlí vojáci a generály, generálové třicetileté války. A proto tedy si uvědomili, ano, pana Maria nás může chránit. Ale ta pana Maria, na těch sloupech, ta také byla pro ně obrovskou výzvou a bych řekl rozkazem. Ne! Víte, že ve válce... Nejvíce trpí ti nejmenší a ženy. Nebudeme popisovat detaily, které znáte. Takže pro toho vojáka 30. leté války byla tato zábrana. Každá žena je vlastně odrazem té, která stojí na počátku. To znamená skutečně nedotčené ženy Matky lidského rody, rodu, Cháva, Eva a druhá, Pana Maria, která vrací. Tento svátek k nám tedy se doputoval a prvně ho slavili v diecezi Canterbury, proto otcové jsme četli druhé čtení ze svatého Anzelma, protože byl to právě tento velký teolog, který řekl, že Boha nehledáme v pocitech a zážitcích. Ale naše víra musí vždycky hledat rozumové, logické odůvodnění. Fides coherens intellectum. Tak se zrodila i teologie vlastně. A tady je třeba si tedy uvědomit, že problém byl jeden, který jsme si uvědomili, když jsme četli úvodní modlitbu. Že vlastně pana Maria byla ochráněna, před dědičnou vinou na základě zásluh, předchoz zásluh Ježíše Krista, jejího syna vykupitele. Ano, a tak se nemohli teologové domluvit. I svatý Tomáš Akvinský si nevěděl radě, tak to vyřešil jednoduše, že teda pana Maria byla počata a hned po tom početí byla zbavena dědičné viny. Co to má společného, ale s početím má? Víte, buďte velmi opatrní, když čtete nejrůznější knihy, které mají zbožný obsah. Naší kontrolou nejsou soukromá zděvení, ale je písmo svaté. A tady je třeba si uvědomit, že v tom výkladu, co vlastně byl ten hřích, co to tam vyvedli ten Adam s Evo? Jedli ze stromu poznání dobra a zla. Rostou takové stromy vůbec? No víte, že každý tedy botanik či pomolog, říkám líto to dobře, by nám řekl, no to je nesmysl. Ale to zavinil svatý Augustín a církevní otcové, kteří si hráli s latinou kde slovo malum, zlo, zní skoro stejně. Když řeknu malum, tak je to jablko. Ty židoští rabíni to vykládali, když na to jinak. A ty říkali, víte, co to bylo za strom? To byl fík. Tak pozor, jste fíky. Nebo jablka. Vzpomeňte, jak, proč máme ohryzek. No a to proto, že když se jí fík a některé ty odrůdy, tak mají chlupatou takovou... Slupku. A když jich sníte víc, tak dejte na to pozor, ale ty, co nám tady prodávají, tak chlupaté nejsou. A najednou poté veliké sladkosti vás pak pěkně pálí v krku. A tím chtěli ty rabini říci: ano, on hřích, když se páchá, tak někdy je docela příjemný, ale pak ty důsledky. Ale protože slovo poznat také znamená, setkání muže a ženy právě při plození, tak určití básníci v úvozovkách, především ti, kteří se drželi Platona, a s Platonem víme, jak dopadáme i dnes, musíme se skutečně držet až jeho žáka Aristotela, chceme-li být realisty, tak přišli na to, že vlastně všechno, co není duchovní, je špatné, celá hmota je špatná a proto také i plození dětí je špatné a pokud je, tak je vlastně zatíženo touto vinou. Kdo se první proti tomuto dokázal plně postavit, byl člověk, který se dotkl svým životem doby Karla IV. a Arnošta Spardubice. Jeden z prvních profesorů Karlovy univerzity. jmenoval se Jinzich Bitterfeld, přišel k nám z Vratislavy. Ale jeho rodiče přišli do Vratislavy ze zvole z místa, kde psal své následování Krista Tomáš Kempenský. A tento muž tady v Praze, to je česká reforma. Řekl ne. Toto, co říkáte, není písmo svaté, ale to je Platon, který svedl i svatého Augustína, že v tom neměl úplně jasno. Kdo řekl poslední tečku, byl svatý Jan Pavel II. A proto také se tedy v této, bych řekl, praxi přistupovali lidé žijící v manželství v době adventní a v době postní, protože postní doba vlastně vyžadovala celý bát i pro manželi. Toto pražská reforma těch velkých teologů, které, kteří byli, prosadila. Ale kdo byl odpůrce? Ten, kterému připisujeme celou tuto reformu, mistr Jan Hus. Nepochopil. Ono to bylo velmi těžké pochopit, protože i svatý Tomáš Akvínský nebyl přírodovědec, i když vykládal Aristotela, tak v oblasti přírodovědnému nevždy rozuměl. Protože Aristoteles první předpověděl, vlastně naznačil teorii relativity času. A kdo pochopil, byl svatý Dun Kotus. A ten vstoupil teologicky do celého sporu a řekl, zde musíte chápat čas, ne jenom posloupně za sebou, tak jak běží hodiny, tak jak běží léta. Ale víme, že v duchu teorie relativity můžeme pak se strojit stroj času. Či právě z toho božího hlediska, kde Bůh se dívá na svět ne z hlediska nekonečnosti, ale věčnosti. A věčnost to je stálá přítomnost. Není to ani minulost, ani budoucnost, A to je skutečně duchová, bych řekl, kvalita. Protože pro nás vždy, jak si zůstane jenom axiom přítomnosti, Kež bychom tedy si uvědomili, že ta dnešní slavnost je skutečně nesmírně důležitá. Proč ale církev se s ní začala vypozádávat až v 19. století? Můžeme říct, že obrovskou zásluhu na to má svatá Kateřina Labure, a ta je její medailka neposkorněná. Teprve pak, až 1854, máme dogma o početí paní Marie. Protože bylo to 19. století, které právě v rámci průmyslové revoluce se dopustilo jednoho z největších ponížení ženy. Ne ve válce, ne v bitvě, ale víme, co se odehrávalo. Myslím, že znáte všichni bídníky a znáte příběh té malé kozetky, kterou pak vychovává Žán Valžán. A tam víme, o čem mluvím. Ale také 19. století bylo právě v duchu té velké průmyslové revoluce stoletím ne biskupské konference. Ani zimská kůrie rozhodla tyto věci. Mladé dívky na vesnicích ve městech a často také to byly mladší kaplaní, kteří viděli že je něco potřebného udělat. Jsou nemocní, o které se nikdo nemůže starat, protože ta nová průmyslová města ztratila vazbu farnosti a znalosti lidí. Je zapotřebí také, aby skutečně ta mládež měla školy a především dívčí školy. První střední dívčí škola byla založena v Hradci Králové sestrami Notre Dame v 19. století. A byly to tisíce těchto mladých dívek, které skutečně proměnily naši společnost. A to je také veliký problém, proč současná církev nemá dostatek síly, protože tyto ženy, tyto pany chybí. A byla to opravdu nesmírná odbaha. Ten odkaz jejich kladu zůstal dodnes. Ani v komunismu jsme nezikali soudružko ošetcovatelko, ale sestřičko, mě to bolí. Na poště i ve škole museli být slečny učitelky, slečna na poště, protože ta práce vyžadovala určité napětí, vydání se, zasvěcení se. Byl to i ten moment, který vlastně Způsobil, že i protestantské církve, i anglikánská církev začaly vytvářet podobné kláštery, ne jim tedy zeholní sestry, ale diakonisky. To vše mizí. Jestliže si budeme domnívat, že pomocí příchodu cizích lidí naplníme naše nemocnice a ústavy, tak vám řeknu jenom jedno. Franz Josef Strauss řekl v 60. letech v Německu, v Bavorsku, jestliže náš národ není schopen ošetřovat své, nemá právo, aby dál existoval. To řekl politik, tvrdý politik, ale měl srdce na pravém místě, i když bývá na levém. Toto jsou, myslím, slova, která bychom si měli uvědomit. Já vás že trošičku zdržuji, ale je to velká pouť na velkou slavnost a myslím, že potřebujeme si tyto skutečnosti uvědomit především v dnešní době. Když si myslíme, že budeme vyrábět děti jako škodovky v mladé Boleslavi, když si myslíme, že už nepotřebujeme maminku a tatínka, a když se domníváme, že všechno nahradí robot. Představte si teda, že budete v, v domově důchodců, kde vás budou obsluhovat roboty. To bude krásné. Co vadí lidem, když je navštěvujeme v LDNK a podobně, v domovech seniorů? Samota. Že o blízcí nestojí. Že na ně zapomněli. Proto platí ta slova France, Josefa Strause, ale to jsou i naše slova. Myslíme, že právě ta slavnost neposkvěděného početí je v současné době velice aktuální. I papež si to uvědomil, protože věděl, do jaké půjdeme doby. A můžeme si říci, že prožíváme dobu a milé sestry, Milé dámy, která je do jisté míry dobou, která ženu zotročuje. Prodávání, prodávání se, co prožije mamink, matka, maminka, když odchovává za peníze cizí plot a pak se ho má vzdát. Zeptejte se, co říkají skutečné, vědecké práce na tuto tématiku. A ne, co nám říká televize a velké bojovnice a bojovníci za nový, nové pojetí rodiny. Rodina bez muže a ženy, rodina bez otce a matky neexistuje. To je paškvil. To není rodina. Tady je třeba si uvědomit, že víte, že slovo rodina je od slovesa rodit, rodit, rodina, rod, národ, jinou cestou jít nemůžeme. Celá jistě člověk byl stvozen jako spolupracovník boží, proto může využívat i některých momentů k záchraně cova plodu, k uzdravení a tak dále. Tyto veliké možnosti zde jsou, ale nesmí se zneužívat. A tak tou naší generalisimou v té naší době nepodléhejme rezignaci zmatkům a strachu je ona neposkvrněná. Bez jakékoliv skvrny, bez jakékoliv kaňky. Víte, že když udělám kaňku na papír, tak jsem ho zkazil. Ale když je papír čistý, bílý, pak je to papír. A to platí o nás, o lidech není to tak snadné. Zcela jistě, že my jsme skutečně oslabení, ale nejsme to, co řekl doktor Martin Luther, že naše lidská duše je totálně skorumpována, porušena. Znik není, je oslabena. Proto nemáme jenom 13% absolutně vězících v Boha. Proti nám stojí 7% absolutních ateistů. A pak jsou lidé, kteří někdy si kladou otázku a také nevědí, co je víra a co je nedokonalá víra. Jestliže někdo řekne, něco nad námi musí být, to není ateista, to je první filozof. Protože přece Pán Bůh se představil, já jsem, který jsem. To si těžko můžeme představit. Ale proto můžeme říci, že celý vesmír Vlastně je takovou, jako jeho, bych řekl, utajenou fotografií. Ale kdo je skutečně obrazem, z kterého můžeme vyčíst, kdo je Bůh, je Ježíš Kristus, který se Bůh, který se v něm stal člověkem. Ale také můžeme říci, protože u Boha nemůžeme mluvit o tom, jestli je muž nebo žena je úplně jiná kategorie existence, bytí. Tak proto je zde také žena, je zde matka. Abychom tomu porozuměli, tak i Bůh, který se stal člověkem, má svoji matku. A to, co je vlastní matce, nám pomáhá k tomu, abychom pochopili, co je boží láska. Ježíš Kristus nám dává pochopit, na roli muže, kdo je Bůh. To nesmí, to nesmí být Adam, to nesmí být zbabělec. To musí být ten, který ví, že přišel, ne aby se mi sloužilo, ale abych sloužil. To je ten, který řekl, největší lásku má, dodá život za druhého. A je-li to nutné? Tak, jak to dělá, dělá kardinál Lachal v Sýrii, rozváží tento kardinál v zbraně a vyznává se z toho. Protože miluje svůj národ a ví, že ty chlapi nemůžou utíct, ale musí tedy s tou zbraní ruce, nebo museli se tím islamským státem své ženy, své děti, své sestry bránit. A to nejsou zabíjáci. To jsou lidé, kteří dokazují největší lásku, protože první asi padne ten, kdo je na tom bojišti. Čili rozumějme světu jedině a porozumíme mu jedině, když na něj budeme se dívat očima víry. A to nás přiblížuje k onomu poznání, kdo je Bůh. A nejsrozumitelnější je, ano, mohli bychom muži říci: no tak to je tak srozumitelné pro ženy, ale ono je to srozumitelné i pro nás, protože všichni jsme se učili lásce, ať jsme muži nebo ženy pod srdcem své matky. Amen.